Salme 127. En sang ved oppstigningene av Salomo. «Hvis ikke Jehova bygger huset, er det forgjeves at de som bygger det har arbeidet hardt på det. Hvis ikke Jehova vokter byen, er det forgjeves at vakten har våket. Det er forgjeves for dere at dere står tidlig opp, at dere setter dere sent, at dere spiser mat med smertefull møye. Utenvidere gir han søvn til den han elsker.» Se, sønner er en arv fra Jehova, livsfrukt er en lønn. Som piler i en veldig manns hånd, slik er ungdomssønner. Lykkelig er den sunne og sterke mann som har fylt sitt kogger med dem. De skal ikke bli til skamme, for de skal tale med fiender i porten.